פרשת לך לך, פרק י"ב: ויאמר אדוני אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראכה ואעזך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמיך ואהיה ברכה ואברכך מברכך ומקלליך האור, ונברחו בך כל משפחות האדמה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ואברהם בן חמש שנים ושבעים שנה, בצאתו מחרן. וייקח אברהם את שרי אשתו, ואת לוט בן אחי, ואת כל רכושם אשר רקשו, ואת הנפש אשר עשו וחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אילון מורה, והכנעני אז בארץ. ויירא אדוני אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת וייבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו. ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל, ויית אוהלו בית אל מים מי והעי מקדם. וייבן שם מזבח לאדוני, ויקרא בשם אדוני, ויישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרי אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את, והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. אמרינה אחותי את, למען ייטב לי בעבורך וחיית נפשי בגללך. ויהי כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה כי יפה היא מאוד. ויראו אותה צרי פרעה, ויהללו אותה אל פרעה, ותוכח האישה בית פרעה. ולאברהם היטיב בעבורה, ויהי לו צאן ובקר וחמורים, ועבדים ושפחות, ואתונות וגמלים. וינגע אדוני את פרעה נגחים גדולים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברהם. ויקרא פרעה לאברהם ויאמר, מה זאת עשית לי? למה לא הגדת לי כי אשתך היא? למה אמרת אחותי היא? ואקח אותה לי לאישה, ואתה הנה אשתך, קח ולך. ויצב עליו פרעו אנשים, וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו.